45 Anos amb tu tarde, señoras e señores que é o que eh, queremos que nos digan como pasaron o Nadal como pasaron os reyes uh -huh. supoño que un pouquinho fríos uh -huh. pero estuveron ben todos, Uy, voltamos uh -huh. todos, uh -huh. pois pues é o que queremos, así que señoras e señores, isto é Radio Samboy e isto que estamos realizando agora é Calegos Novaix moi boa, boa tarde donde estaremos tois dúas oriñas falando en lingua galega quero darles gracias como non a Dani que nos estará acompañando durante estas dúas horas vale. e a Xulio Couchil que tamén nos estará ajudando e ten en conta que a música é liberdade moi ben, aí estaremos benvidos queridos escoitantes seguidores e eh, simpatizantes un día máis comezamos este ano con unha nova emisión de galegos novais dos oriños como de Armando de galego para que todos vosotros ten, recibades informacións de Galicia informacións de músicas novas e para celebrálo como é debido porque aínda estamos en case nadal sí. ou polo menos despois de Reis vamos a fazer, poñer unha panxolinha si che parece para que eh, os nosos escoitantes bueno, pois eh, reciban... sigan pensar. Xando nesos reyes que pasaron tan ben Reciba unha, unha Unha amiguinha de música galega Convertida en panxolinha Veña, aí vai Noites de grande alegría Camiñando baixo E a a maría Porteiro, what's your say? Vamos a recibir precisamente a un primeiro grande, convidado, ¿no? un primeiro convidado, grande amigo, e ademais investigador, tra... bueno, unha eminencia... Unha eminencia, entón. Los... Benvido, Manuel Rivero, moi boa tarde. Boa tarde, benvido esos amigos desde Barcelona. Muy de, eh, eh, bueno, aparte de, de saudarte, eh, felicitarse que este Ani Novo, tamén queremos eh, felicitarse porque... O 28 do, do mes pasado, me parece que foi me parece que foi en novembro, no, mesmo non non no, foi en decembro, o 28 do mes pasado. Si, capa de Ourdia. Pois, casi, <risas> <por> así, <risas> claro. non, non tivemos tempo de felicitarte por ese traballo, que ademais ti voches eh, conductor dun tra, dunha cousa extraordinaria e importantísima que é a, a, a, en, a entrega dos, en Barreiros dos víteres de honra e memoria de Aurora San Pedro, Non? efectivamente, son o premio que creamos nós, mm. eh, o premio Viterre de Honra, creámolo nós, non foi todo o traballo nos, eh? Bueno. Eh, modelamos, ou copiamos un pouquiño uh, a a valla de honra de Manuel María que con mm. tanto éxito pois implantaron fermolos ya ya asociación de de Manuel María, as irmandades de Manuel María paisada haceito anos. Muy e ten unha estrutura pois, que moi ben feita, muy armoniosa, mm. e nos posee, cambiamos o símbolo da navalla polo gubítere, mm. e o resto pois, modelamos máis ou menos todo igual. Muy ben. Bueno, pues pois, felicitacións, parabéns por ese traballo, que, por certo, tiveste un presentador extraordinario, un amigo noso, que un tal Bernardo Penavade, non? Ah, sí, sí. Bernardo, amigo, non? Hai corente... Unho, dixo mo recordou mo que eu posano son así un pouco sí, despistado sí. Eh, dixo hai 41 anos que nos coñecemos Bernardo é unha claro. grande autoridade claro, claro. unha labor maravillosa sí, un galeguista en... fantástico ademais un galeguista sí, aparte con, con raíces claro que sí, de, sí. de gusto porque aparte Bernardo é unha persona moi tranquila é hmm. moi ocurrente ocorrente enlazou que eu xa me pasara hmm. enlazou dous temas de fai un século Mira por onde, Lino no vas foi sí, un gran, Lino, sí, bueno, una persona moi importante que mirou de moi neno a Cuba. Sí, Hai ah, un ano sí, estivemos na casa onde naceu Lino. Io sí, como mira un... está caída, claro, por así e un tío leou e ensinoume como foi a marca de lino que ali, pois, se formou, foi un gran periodista, un gran escritor de xeito, e foi a persona que escolleu Hemingway para que traducir os seus textos é, o castellano. Sí, sí, sí, sí, e veu sí, a residencia de estudiantes onde estaba Aurora, claro, diferente da Aurora era unha nena de 17 anos cando veu fer ese traballo porque era corresponsal da dun medio moi importante cubano non sei uh -huh. como e, e Y ahora acaba de mercar o libro en internet de segunda Mau donde está o traballo que fixe o Lino sobre a residencia de residencia. Mira que casualidade claro, Que seguro que se conoceron este sauderro que por eso por esomentou precisamente a Bernardo non claro, claro. claro Pero, pues, Bernardo de... que casualidade que fai un século sí, eh? sí, sí. Lino novas deu a Madrid que era corresponsal de prensa estraneira e coincidiu cambiadouu far o traballo porque donde estudi de a agencia de A de para que son un poco sí. residecial estudiantes claro. de losnoitas era a rama da residencia de estudiantes ahí estaba élite pero este era élite en todo un, sí, sí, ahí sí. formaron formaron las personas que dirigieron a políticas artes de todas formaron salí sí, sí. por cierto. Aqueles avances fueron gracias ao diñeiro que veu dos Estados Unidos. Eh, a Fundación Rockefeller sí. foi a que fom... fomentou moito diñeiro sí, sí, e a Fundación Foster, uh -huh. Con laboratorios que tiña Arsilla de señoritas non habían toda en todo o país un laboratorio desse nivel. Aí foi ondeño se enganchou a aurora a química e bueno, eh, eh, falando falando precisamente da Aurora vos eh, montastes todo ese traballo tan extraordinario e eh, di diriiste víteres a persona, persoas inter, importantes unha en memoria ou non para, para se sí, o ten ten as tres partes como a de Manuel ma mm -hmm. eh, un se de a persona actual viva que destaque pois pues, eso no mundo da ciencia da arte no nomento de personaa a difusión desa de persona. Outros se lle a unha institución sí. que destaque tamén na súa labor social, na súa labor cultural. E outros se lle dá in memorian a persona falicida e que sea, que, que reunirá tamén esas características. Sí, sí, sí. Este ano, eh, yo vemos, o sea, persona en memoria, pues, o noso eh, Jesús Mato, eh, que foi o fundador de Fuxamos Ventos, que fiche tanto, por sí, sí, pero no solamente por a nosa música, Jesús foi o foi unha institución, foi un nome de Deus, pero desde moi no diño, cando empezou, que foi destinada a la linxa, empezou a construir vivendas pa xente necesitada despois creou auxilia ben sabes veres que antes unha persona con certa minusvalía ou, ou tal, pois casi escondían a casa auxilia, sí. aflorou botou foi fixo público a esas personas, as integrou na sociedade. Eh, o noso amigo Lhago, que tamén conocedes, foi unha das personas que tamén, por eso adora tanto a Mato. Mato foi unha eminencia. Sí, Eu sí. tuve unha fortuna de coñetelo eh eh, eh, vamos, y, vamos, hombre, a, ben, que eh un que falleceu. unha persoa humilde, unha persoa moi achegada aos, aos desfavorecidos e ademais sí. que traballou por, por, por, por o noso idioma concretamente. Hombre, eh, eh, hombre, o que fixo fixan os ventos, vamos, sí, sí. unha maravilla. Eh, un dato curioso, sí, sí. Ali, eu eh, bueno, teño moitísima confianza con con Julio e entón foi un ano grande amigo del, si, sí, si, sí, si sí, e sí. é sí. bueno, é xice, é unho ame de ben uh -huh. otro... hai un ano, pois pues, quedamos en Lugo, eh? non sei sé, que día foi iba a dar unha conferencia y es, no sé, algo, pero coincidimos, e dixe, vou te levar a comer ah, pois venga, maravilla sempre, xa costumbres que temos e dixe, pero xe vou te levar un sitio especial, vamos comer na última eh, onde fun comín o último día comato Mm. que Foi case como despedida Eu eh, penso que hasta comemos Na mesma mesa Que de pedir caso no mesmo menú mm. E ali, falando de Mateo xa dixemos, eu penso que mato <risas> o noso mato, o noso jesús claro. foi tan grande terá que levar o próximo vítre de honra a Aurora San Pedro claro, e merecente claro, pues, e entón veu, el o propuxo, el o recolleu de un discurso precioso sobre mato claro. que mate unha institución sí, sí, sí. e curiosidade da vida a institución que llevemos o premio vítre de honra a Aurora San Pedro pois é a Galicia Digital que agora vale. leva a dirección que leva a xullo claro, sí, sí, que sí, a sí, digital sí. leva feito por a nosa cultura mm -hmm. o indisible sí, sí, sí. eu sempre eu teño unha costumbre na vida todo cando que publico un libro, que vai como caso de Aurora vai por artigos, no claro. por entradas, mm -hmm. ou de Montes ou de Lola sempre publico previamente en Galicia Digital, pero depois se recuperan todos os artigos e dá a forma de libro. É claro. como se si tibera unha esencia especial. Sí, sí, sí, sí. O que leva feito a Galicia ou a, a, a Legos ou a, mm. a Fundación Eseria que está todo colado no mesmo. Os oh, claro. libros de poesía de Lola Arrive que, que cantou, precisamente o filho de Xir, maquetou para publicar na Fundación Eseria mm. es que son unha obra de arte. Claro. O, o traballo de, está aí Que... Pues, os meus libros casi todos están na biblioteca virtual Ta de Alicia D Digital porque é unha forma de que a xente aceda un texto e hai textos perdidos que solamente uh -huh. se recuperan aí e tu esa memoria recollida está aí é un mundo sí, sí. non sei quantas personas estarán incluídas no álbum de Alicia Digital pero, pero innumerables Fantástico. e a persona que destacou un mundo ese vítero a esa persona física pues é eh, a directora de talento cultura de a que é outra aurora de vida claro. e o techo alto arriba outra investigadora Ay, sí, sí, claro, sí. Yolanda que leva, publican todos cuando sacamos sempre nos libros de Yolanda o epílogo o unha entrada sempre está dispuesta mm -hmm. con esa sencilla e entón é unha maravilla ¿Tenemos... o ano pasado, o, ano, o importante dos premios mm. primero é eh, institución institucionalizalos vida sí, eh, pues, que teñan darlle, vida claro, claro, claro. ese refrescar a memoria de esa persona ¿Qué pasa? que pasa trae a la navalla de honra de Manuel María todos los años pois é unha rememorar recordar revivir sí. ese un queda vai que que vai para sí. seis pois, para, para mí escoito teremos que un día se nos facilitar su seu contacto e intentar contactar con ela e que, que nos diga a súa impresión desse traballo eh hombre no maravioso eh, eh es, o sea como está indo en activo, é mm. un posto tan grande que sí. eh, pasa todo polo polo comité de, de comunicación do de, banco. Debe veular, claro non, non, non tería problema, eu sei no como cando estaba en activo que me chamaba moitas veces de de mis horas e tal, eh, sempre cando participamos fora do que é, pois sempre pasa polo, polo departamento de comunicación, se cuida moitísima comunicación, pero non día, problema ningún eufano pues... con Yolanda, aparte unha persona moi accesiva hoxe, unha das mulleres con cargo directivo, Mm -hmm, das máis importantes do país. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pois pues eso, <risas> eso queda queda ahí pendente. Quería aproveitar o momentiño que estamos aquí falando de, de, de víteres tan importantes. Eu <risas> eu de Jesús Mato, conto que nós tamén o entrevistamos no seu sé, momento a D. Jesús. Ah, Eso é es eh, es un audio fantástico. Eu collín moito cariño por él precisamente porque si sabes que teño unha unha filla con certa discapacidade e el foi o que puxo en marcha o auxilio ia Lugo, sabes? Claro, Para claro, facer yo, yo. visible os discapacitados. Por qué? que que además que es visible. Eh, el el decir di... que descapacitado, non me gusta esa palabra. Bueno, el... A mí me gusta decir diversidad funcional. Eh, ahí está, muy bien, unha eh, palabra estupendo. que me gusta e utilizo sempre porque te vou a decir algo. E eh, Iago Santalla, eh, eh, o Conocer es que te sí. moito publicar. Eu son sí, moi amigo de Iago. Sí. Eu traballei moito con Iago, eh. E sempre me di o meu irmau Manuel. Mm. Eu tamén o considero un irmau, o meu fillo un irmau pequeno o meu sí, un fillo Pérez sí. por aí. E esas persoas se lle deu visibilidade e sí. tú te das conta cando sí. traballas con porque claro, eu como na vida, no. ten moitos anos. Eh cando non traballo con persoas con risco de bar, con el, crees Tiene este muitíssimas habilidades. Lo pois. que pasa es que aprendemos <risas> una persona en una carrera, parece que ten a carrera que atenamente, no me llamamente teno despertísima. Exactamente. Atenamente despertísima. Y a mí me encanta trabajar porque por una a nobleza que tiene. Otro o agradecidos que son de que... a ascendencias social e... tengo que aprender Ese... a mirar calma Exactamente, e el el decía, o, o, o caso especial que, que, que eu falei con el, bueno, é que m, estas persoas son parte da vida, o sea, non, claro. non é, é como, un, como un árbore, o árbore uh -huh. tamén existe, o sea, estas estas persoas que teñen certa disfunción, como acabamos de dicir ao momento, pois pues, uh -huh. son parte da, da da nosa sociedade, por tanto, já as, as familias, dicía el, dícime, nos anos 70, córdame de eso, uh -huh. dicía as familias se escondían como si Claro, a súa existencia claro, fose unha praga bíblica ou claro, un, un castigo claro. non e el eso aflorou no fixo eh, público eh, sí, sí. Decir, eh, fai tres anos mira unha cousa tan recente en os meus netos ven, eh, para, aquí, son, pe son pequeniños e imos unha praia onde íbamos mm. e ali había un matrimonio con dúas nenas con síndrome de Dao mm. e entón e esos recelos E o que menos esperaba Aquela nai eh, Eu pasei cor meu retinho Como uh, Pavilado Salí con un balón danzando E aquela niniña se me acercou Eu me acerquei a ela e dixen Ten que estar usted moi orgullosa A sonrisa máis bonita Da esta playa ten esta nena Porque así é O que pasa que verse, de claro que aquela muller lle queira un arrarial e máis, se emocionou porque o tema yo dicen de corazón, como como así, eh, ese nino son todo cariño, es que teñen teñen unha sensibilidade especial, que ademais, carre ah, ah, pero a sonrisa, sí, sí, a sonrisa es que é especial, e aquela vinieron viron yarbavo esos ollos. Dice, pero como este señor, este señor mayor Vaya aquí con los tornenos que deben ser Seus sí, netos, sí, sí. él se da a mí sí. y mirí E que se honrá esa nena, a sonrisa de esa nena e amairo. O rosallo mellor que podes ter, claro que sí. sí. Ah, se sí. emocionou. É sí. eh, que temos que aprender a mirar de forma eh, distinta. Eh, Despois, outra, outra cosa que tamén me, me, mm -hmm. me transmitiu, foi en Bioma, precisamente. Pero, uh, conto sobre os anos 70, 70 e tanto, 71, claro, 72. Pues, Mandoume un, un traballo que foi ele, o impulsor de Galicia cantoneno. Sabes que son as pansoliños, ah, os pansoliños claro. que, que de tradición popular que el recollou moitísimo, además. Él, sí. él foi un gran un recolledor do queán, no, sabe que se non os recolle estaba perdida. Sí, él era un extraordinario músico ademais. sí. Que sí, sí, sí. boa persona, é eh, sí, sí, nobre. Sí, sí, sí que elegante, un pues temos, señor. Temos un legado sí. extraordinario dunha persoa que... Ello, entón, fixesto... Non é unha satisfacción tan grande, porque a nosa aurora pues, tamén foi moi grande, non sabemos que hace nada de nada. Sí, sí, eh, sí, pero seguiremos sí. avanzando, e aí estamos, agora co próximo libro, vamos a sacar o libro en castellano, castellano porque pues, tamén claro necesitamos dice, avanzar, sí, sí, sí, sí, sí. estar noutros foros, e vai ser un uh -huh. contexto tamén. E eh, eh, foste eh, moi ben recibidos ali en, en Barreiros, non? Ali sempre que dou unha conferencia no canteiro que foi onde empezou canteiro, Aurora, canteiro, e un día descubriu unha maestra la onde a uh -huh. preparou por libre para que aprobar o bacharelato claro, e se preocupaba de matricularla ela Sí, sí, Doña sí, sí. Juanita, canta eu tive un mestre tamén desde na miña área, unha, unha familia moi humilde, eu non poden ir estudiar fora cando foron os meus compañeros, pero aquel maestro me deu a base para poder fazer un díxera na vida. Uh -huh. Fantástico, e, fantástico. É, un, é unha virtude. Entón, sí, sí. te has preparado xa o, o, o libro para sí? editarlo en castelán, non? Si, sí, vai ter un título moi bonito, coi lleno da conferencia do meu eh, Casualidades da Vida, eh? o chamo xa uh -huh. Providencia. O meu fillo Pedro Sí. sin case, sin sabelo o sea, porque o meu filho iba a fer medicina a Pamplona, pasou son dos primeiros non quixo fer medicina e dice, mamá, non é un meu, un médico non é un meu eta tal, e a xente chorando porque non entraba, e aí dice, pois pues, eu vou far un doble e dicen, xo en química e bioquímica con moi boa como moi boa, non? Bueno, é un neno medre, pero moi traballador e bueno, e é isto. e entón, sin sabelo o pai da Aurora e a boa da miña muller era eran irmãos Mm, vale. mm -hmm. Y entonces na casa se falaba da Aurora Aurora era Cre era moi prudente non contaba nada da ta unha muller solteira, unha mullerer que estaba casada ca ciencia entonces a naida da miña muller que era prima carnal da Aurora dice Aurora sempre foi moi lista e mm. estudió estudió químicas y trabaja en una empresa muy importante, Madrid, no sabía ni que trabajaba en Renfe. No <risa> trabajaba en Renfe. Aprobo oposición como doctora en química ¿Cara? y directora de investigación. Siente Pero Aurora, Aurora eh, publicaba en revistas científicas, no Aurora bien, representaba o no. Consejo Superior de Investigación Científica en los congresos, sí. tanto nacionales sí, sí, como sí, internacionales sí, sí, sí, de química. Sí. Aurora recibió a beca de la Fundación Juan Mar no ano 61 Sabes. pero sobre aleacións de materiais foi a que impulsou as baterías eléctricas eso, eso, nos coches eso, eso, eso, pero, pero para que unha molla recibirá unha beca en ciencia de materiales naqueles anos e que non hai ninguna eh, claro. 150.000 pesetas pero Aurora tres, a raíz de ser Aurora A directora do laboratorio central de Renfe Foro máis seguros sí. Porque le investigou Sobre a flexibilidad, sobre a movilidade Sobre todo, sobre, sobre os cojinetes mm, Car carai, E no. aí, era unha experta En materiales Porque ela mm. estuvo sempre vinculada Os cuatro carai. centros de investigación Máis importantes deste país carai. Que era o Roca Solano mm. Que era o Esteban Torrado O Esteban Terradas Que era o de defensa, defensa. Era experta en balística Uh -huh. era experta en, en aleación de materiales o Juan de la Cierva, yo al laboratorio de Renfe estuvo Cari. vinculado aos 4 toda su vida pero era tan humilde y entonces que che digo, pues eso eh, Pedro, xa que pasa presentamos todo o papá entonces uh -huh. presentó o título Ciencia con nombre de Mujer O legado de, de Aurora ah, San Pedro ah, É <risa> <gas, muy risa> non é un mismo que di eu que, que, que Aurora estudiou A aleación do plomo co cobre Para restirbada Que explique un experto Porque tamén se doutorou en ciencia de materiales hmm. Que explique un experto que dice "Eco que investigou Aurora Siguin dose da actualidade sí, E es... ah, a cidade arrenfe De velle moito a base, Aurora a, base... a, a, a que nos arroten as piezas A que o frenen ben A que o rodases máis mai uh -huh. e sashes. Entonces claro, pues pois, ah, pues pois pero vouche coller o, o nombre nome da tua ponencia para para, el... para, o, pa, para o próximo libro da nos Aurora que ten que uh -huh. temos que publicar algo, algo en castellano. Entonces pois, pois, bueno, pois, pois sí, así, que a vida. Pues pois, pois de verdad que é eh, un pero ti este eh, tes traballos ad, ad hoc, é dicir, non non non estás solamente co, co a, Bueno, aurora, eu sempre eu, son, ¿no? eu, son, eu sempre ando un, eh, eh, pero multi, bueno, tiño sempre mu, un centrado para, mu, para, para para ir ahora estoume centrando bueno, eh, muito en, en recuperar a figura de Lola Ribe outra sí, muller mm. esquecida, outra muller pues, mm, maravillosa pues, eh, sí. bueno, morreu como morreu e acabo pobre muller e ahora estou moi centrado porque eu penso que a Aurora que mm. me é merecente de que llevei un ano da ciencia, de Alicia. Estou Ajá. aí, porque por currículo non hai nadie que a supere. Ah, a Aurora tamén foi académica de ciencias experimentais, xa ves. se Cantar molle estemos e académicas de, de, de materiales de ciencias experimentais. Ela foi tamén académica, pero foi sempre unha, unha molle moi humilde. entonces quero publicar en castellano porque eh, este é que nos dá esa visión xa máis máis universal da Aurora. Mm, muy ben, muy ben, temos muy ben. moito publicado en Alego, fiúrate da primeiro, xa irón dúas edicións, sacaremos unha terceira, porque muy están bien. agotados, o segundo libro, premios primeiros que publicamos o Outrano, bueno, que nos publica a Xunta, que temos moito que agradecer. por claro. dour libros los publicou a Xunta. A segunda edición de Universo Aurora publicámola os ingresos que tuvemos da primeira oh. pero que teña só unha institución que te publique un privilegio e así non ese aspecto ese aval, ese aval o aval administrativo é importante claro, claro, Valentín claro. Eso, moi importante porque senón é moi difícil sair claro, claro, e eh, claro. no, ademais en valor to, todas estas cousas fai que tamén que os rapaces nos institutos yo, yo os profesores claro. se den conta de que vende bueno, moi atrás o feito de que as mulleres investigaban so, Claro, estamos claro. de esta muller durante o ano 13. Claro. E outra cousa, eu dei moitas conferencias nos institutos, tu non sabes o interés claro, claro. pero nos en os colegios sea desde pequenos o interés que ten en describir claro. unha muller con claro. estas características. Claro, claro. E aí, pois, eu penso que é onde mellor se cementa. O cantero, pois, a Aurora é unha máxia, porque o cantero está nunha aldea, sí. aldea sí. se hace unha aldea, San Pedro de Bencarencia sí, sí. E, e a Clascola, onde pois son ramos ramos de cento pico personas, Cabe. hai cien cadeiras e sempre hai ciente de pé, pois falaremos cento vinte, oito, vinte Eso é es imposible, eso non nos convoca en unha capital claro, de no. provincia Un acto cultural Pois pues, Noroboa, moitos parabéns moito, Moitas felicitacións Manuel, o tempo no, na radio Fais nos cativo pos, pero, no, tanto. Pero, pero, pero que saibas que Seguiremos contactando contigo eh, eh, Reclamaremos Ese contacto de Yolanda Para, para ver se si podemos tamén eh, Darlle luz eh, eh, Para que os galegos do Mediterráneo saiban Que, que seguimos tendo mulleres <risas> extraordinarias en Galicia moi grandes, moi grandes muy... que Galicia... cantar nos quedan por descubrir muy bien. é que Galicia non se nada sen, sen mulleres claro que sí <risas> bueno. está por aí Armando detrás, verdad? claro, claro, aquí ah, no, Armando, eu siempre... non te saludei sí, eu ¿eh? sí, sí. bueno, <risas> como é a túa voz xa ceño bastante sí, como a tuas, as túas leccións seguro que va, vamos ben para diante moi como, como dicimos tamén na, na raya, moito obrigado Moito obrigado tamén, Aquelas terras nos, do Castro Lavorero que claro. estamos moramos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Gracias por todo, gracias por estar aí. E vos a labor tamén impabade. Moi sí, sí. ah, un gruauciño de aire aportamos. Moi ben. Exactamente. Sí. Muitísimas grazas Manuel por a túa por por, por a tua Gracias a vos por, por, por invitarme, por estar aí. Para mí é un mm. privilegio. Pero nós outros seguiremos en contacto. Una un abrazo aperta... grande e a cuidarse moito, é bon ano. Bon ano eh, igualmente. Logo, Teremos bueno. moitas Vale vale. vale, vale, hasta luego. Cuidado mucho. Igual. Un abrazo Igual. grande. Bien. Bien. nos baixar a música que temos ao outro lado do fio telefónico unha persoa que nos vai a falar dunha festa próxima no centro galego de Eida nada menos que Eligio suevos Hombre Muy Boa tarde, Eligio boa tarde. Boas tardes, que tal aí por Barcelona? Benvido, moitísimas gracias por atendernos Por aquí andamos ben fresco, eh, pero, pero... Eh, Eso, como, como se suele decir como é o primeiro programa do ano 2026, benvido eh, Felizano Pues igualmente para todos os novos e para todos os galegos que están aquí por Cataluña. Deña, escoita, falábamos e indicábamos ahora no, na comunicación contigo que tendes previsto para este mes de, de xaneiro a festa da Matanza do Porco de 2026, que cada ano vosotros sempre preparades un menú especial e unha celebración especial tamén, non? Para que? Sí, nos cada ano temos por costumbre pois celebrar a matanza do porco. cuando mm. xa sabedes que ahora a, a lei non permite matar o porco así na casa, que decimos o nos. Sí, sí, sí, que facían antes, vamos. Sí, Pero, sí. bueno, de alguna maneira, intentamos non perder a costumbre de, de celebrar a matanza. Entonces, sí. efectivamente, temos previsto, pois, facer a matanza, pois... Eh, como cada ano eh, dentro de, de de digamos de duas semanas pois pues, temos a matanza. Cando bueno, vai ser? Cando vai ser o día 20 tantos me parece non. Si, sí, é eh, domingo, agora mesmo mira ese agora mesmo non sei o día exato que é, pero 20, mira que é domingo. 25 logo. Polo 25. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Agora pídeme pídame fora na, na calle, dale, entonces pois pues, Sí, sí. non no sei moi ben o día o día, pero é o 25, agora esa como diles, efectivamente é o 25. Vale, te, pues, ten ten todo iso, o, o traballo que estades preparando é, ten moito que ver co porco concretamente, non? Eh... No, claro, nós <risas> sí que, sí que é verdad que ahora non antigamente que facíamos a matanza nunha, nun, nunha torre que de de socios. Estamos eh, que temos socios que teñen algunha casa aquí hasta aporras de Lleida non? A un porco. Uh -huh. eh, Matabámoslo como, como facíamos antes eh, eh, Con pouco de palla Echamos cámbolo uh -huh. que... sí, sí, sí. Como, <risa> como se facía tradicionalmente eh, toda, sí. Exacto Facíamos chourigre e todo o Entonces Entón como eso non se pode facer Pois pues, bueno, pedimos os produtos A nosa, a, a Galicia uh -huh. E eh, bueno, nos traan Pois pues, bueno, eh, nos normalmente Cada no variamos sí. un pouco o menú, pero para sí, sí. bueno, o primero que non varía nunca, pois pues, é o caldo galego. Que, <ríe> que nos tramorguen los de Dalá, bueno, nos están comprando, ¿no? Sí. Eh, bueno, bueno, co, a cacheiro o a cabeza como lle que aída des ou a cachucha, eh, sí, sí. eh bueno, pues por grelos que também non lo trán, lle ola con todo demás. Bueno, esto é eh, a maña a primeira hora da mañá temos Eh, o almorzo é eh, gratis para todos os socios e algúns amigos que podían, que podían vir, como vos se queréis vir, non? Claro, moi ben, moi ben entón, pois por a maña, como digo é eh, gratis o, o, o desayuno uh -huh, uh -huh. eh, despois a mido día, pois pues, sí que xa entonces temos un menú e xa, non? Pois temos, como digo o primeiro é eh, un pouco pica-pica de de la conco, cacaba, cachucha, tal, mm -hmm. e despois, pois, pues, temos o caldo de primeiro plato, mm -hmm. e de segundo, bueno, pois, pues, bueno, intentamos variar cada ano, este ano, ano pasado, fixamos o caldo de, de porco, no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pois, este ano, pois, pues, faceremos, pois, pues, No. Eh, lomo, cabeza de lomo, bueno, con con bien. Claro. finalizamos con postre, con tarta de Santiago, uh -huh. viños galegos, café eh uh -huh. y chupito, e, ¿no? Y ¿no? una queimada. menú, así que, claro, queimada, ¿no? claro que sí, sí, sí. <risa> todo eso con buena compañía, todos. ¿Entonces todo... facedes na Pardiñas, non? Eso nós, no, como sabemos, como sabedes, temos un local aparte no noso centro Sim. temos un local de, de as aforas que efectivamente, pois, pois, eh, ali temos, bueno, temos un tín e tal, sí, sí. Eh, efectivamente, pois, eh, temos Allí nese local que xe digo eu, pois pues, é onde, onde facemos a matanza. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, eh, eh, de, eh, lembrando un pouquiños os cousiños que pasaron do ano pasado, me parece que tamén va a presentar, lo, para o mes que ven, non? Que teño entendido a revista Surdimento. E eh, eh, do, do ano pasado hai que celebrar que, que tamén entregades unha cesta, bueno, este ano a lotería parece que foi a seúde non? Bueno, <risas> <risas> este ano foi a saúde e non, pa, por desgracia non, pa algúns dos socios non foi así sí. pero, bueno eh, entonces, sí efectivamente, a saúde non, non nos tocou nada, pero temos efectivamente, temos a lotería sí. e non, non nos tocou nada, pero Bueno, eh, non por eso perdemos a esperanza Obrigado. de que algún ano nos toque algo sí, sí, sí. Eh, efectivamente pues, de, de, total dentro de un mes vos sabéis que facemos a nosa asamblea facemos coincidir sempre con semana de, de entroido eso. Eh, entonces este ano temos prevista pues, toda a semana pois pues, bueno facemos a semana cultural que dicimos nos uh -huh. eh, bueno, con, bueno en principio temos en proxecto <risa> Eh, aparte de alguna conferencia con uh -huh. tamén que, que eh, dirá demos... unha personalidade para presentar a revista Se, ¿no? eu teño ando detrás de dun, ah. dunha personalidade ah. que vos conocedes o que pasa que é un pouco difícil de conseguir a vale. veces que sí, sí, sí, sí. cando fixamos a Semana Cultural da Federación tiñamos xa palabrado obo, obo... A, a eso Rubén Ríos que uh -huh. No... entonces bueno, por motivos personales sí, máis ben sí. por, por a miña parte que sí, sí, vos sí. sabedes sí, sí. Non, non, non se pudo celebrar uh -huh, uh -huh. entonces bueno quedamos de que a ver se si nos podía vir a facer unha demostración eh, bueno, unha demostración darnos unha conferencia e ao mesmo tempo uh -huh. proyectarnos un documental último que, que fixou uh -huh. el eh, entonces bueno, estamos intentando a ver se si o podemos En algun maneira meter na semana cultural que para non sería un un privilegio, sí, bem, <risos> muy bien, <bem, risos> muy bien. Claro, un privilegio e además unha honra, porque é un grande un pues claro, grande... Nós, sí, sí, tres, sí. Mira, ano pasado estuvo aquí e eh, podevos comentar que sí. todo que a cidade de Jaida quedou, impre... bueno, por nosil sí, sí. impresionada sí, sí. a maneira de que il, eh, así, fai as suas es... conferencias, sí, a sensibilidade a que, que ten, eh, mane... sensibilidade sí, sí. Sí. A, a sensibilidad e o cariño que amosa, non? Pois pues claro, yo... efectivamente sí, sí, sí. Entónse, bueno, pois pues, temos Pois pues, as eleccións Tambén temos as mm, eleccións eh, mm. De unha nova xunta E eh, eh, bueno, temos eh, Pois pues, unhas cuantas cousas tamén eu xa estamos Pro ano que ven Que isto sí, temos que botar a casa Por a ventana, espero que vos Nos axudeses tamén un pouco, porque facemos os 50 anos, asparar claro, boas claro. de, de de ouro, ¿no? Por de ouro, sí, sí, sí, sí, sí. Grande. Gran, que grande eh, traballo, bo, grande Supoño, que, que fora un esforzo. Eh, podedes vir aquí a a facer un programa desde desde o centro galego de Lleida ¿no? Pois verás, verás eh, o que o que pasa é que coincide, bueno, sí, si coincide un, un a fin de semana, así que o faremos. Sí, sí. Sí, sí, pues somos claro. capaces de facelo. Oh, Hombre, bueno, es muy largo, tú, ¿eh? Tienes 365 una, días. Una fin Va, un día que ver, ¿no? una fin de semana. Un mejor día <risa> que vos vaya a ver, ¿no? Un fin de semana, de, un fin de semana, de un sábado, un sábado podemos facelo. Claro. Bueno, ¿Eh? si sería, con... sería muy... Un honor que estemos a vos aquí. Pues, eh, <risa> además, pues bueno, darnos un poco de de visibilidade pues, bueno, xa ah, supoño que todo o mundo de por aquí nos conoce sí, parte sí, no. de dos que nos escoitan Ver, veremos uh, de concertalo uh, precisamente unha fin de semana porque ademais vos cumpridis 50 e nós o noso programa sempre en Galicia de Radio Cornella cumple 40 Por lo, tanto, oh. por lo tanto, son dúas celebracións importantes, Entonces, oh, claro sí. pois, pois unha fin de semana intentaremos que poder coincidirlo, poder ensamblar como como diríamos, e, e, e, e, u, e, porque ahora as tecnoloxías axúdanos para moitas cousas, sabes? E seguro sí. que podemos facer emitir emitimos o programa desde aí, ademais emitímo por Facebook. Ah, pois pues estupendo. Sí, sí, vamos, vamos a concertálo. A ver que fin de semana somos capaces de fazer. Eh, exactamente. Bueno, no, no, suponho que, bueno, tamén, bueno, igual hasta tirarnos eh, para... ahora bueno, eh, invitados a comer eh, estades. Eh. Vale, vale, vale. Suponho, bueno, fai ahora, fai, eh, digámoslo, 31 deste mes, hmm. o concesionario que tiñamos o, o arrendatario show, no, bueno, tuve que se marchar por momento Vale. por problemas de salud, e sí. agora non temos, así que se vos tedes a alguén que queira vir aquí ao ah, no. Centro Galego de Lleida, pois. Pues, que poida disfrutar. De... Ah, no, é un, é, é un... O Centro Galego de Lleida é demais é un referente que sí, con sí, respecto señor. a produtos, e sempre foi un, un referente de, de restaurador tamén importante, non? Pois pues claro, non eh, oh, sei que, já sabedes, tuvemos un diles que despois... Eh, E que, bueno, ganou-se moi ben a vida e despues puxe un restaurante por a, por a súa monte, parte, sí, sí, que tiñou sí. a estrella Michelin, quero decir mm -hmm. que, sí, sí, que sí, somos sí. unhos referentes, sobre todo sí, na sí, sí na cociña tradicional galega, entendes? Si, sí, si, sí, si, sí, é unha cousa fantástica, sí, sí. Bueno, pois, eso apoñelo en valor, que que Exactamente. Todo, os que os que eh, eh, os novos que son os que empezan a facer traballos para para restauración, seguro que algún cociñeiro bon ou algunha eh, algun camareiro interesante, seg sí. seguro que eso eh nada, negociálo, seguro que, que... Nada, se hai alguén que nos chame, nos diga Pues, bueno, pues ya está, lo he consultado con nose y ya está, claro, es referencia do centro galego de Yeida, claro que sí. sí, sí, sí, sí. además estaría bien, claro que sí. No, no pues, un... teñen unha relación sí, extraordinaria. Sí. ¿no? Yo espacio é un espacio fantástico. Sí, sí. o noso que... restaurante me está bastante ben, vos mm. conocedelo, sí, eh sí, sí. as instalacións son Perfectas. semi semi están nun... Un nun sitio céntrico, nun sitio de, sí, sí. bueno, dos millores de, de, de aquí de Lleida, sí, eh, sí. bueno, pues é o que digo, pues sí. eh, bueno, espero que non tiñamos ningún problema. Que eh, ya que Tú sabes que non somos talismán para as persoas que falamos. Eh, ah, es que Por que lo, lo sí. tanto, éxito seguro. Sí. <ríe> vale, <ríe> veña. Eligio, agradecemosche moitísimo a túa parece ser que se nos... Non sei sé si se se nos... Igual piso cable. Puede ser. Bueno, de poñemos algo de música. Veña, eh eh, eh, eh un momentillo. Ben. Pois sí, foi algo do, do, do cable daquí ou non sei... Exactamente, pisámolo o cable Bueno, igual Escoita, <risa> Bruxa Lucreixo, que axa, eh? Bueno Eses minutinhos que nos quedan son suficientes para poder fazer o posible para que nos contes. entonces para, para a Semana Cultural do que coincidirá co, co, co entroido, pois teremos a presentación do, da revista Sí, da su, revista, a su, revistas a veces é unha das cousas que, que máis valor lle damos aquí a nivel a nivel cultural, claro. eh, um a nosa revista é eh, un tamén unha a todas as asociacións galegas de todos os ah. que tendes aí en, en Lleida ou a Federación, pues, teñen como referencia o, a a, a cosa, revista, a revista eh? xurdimento, sí, a nosa revista proposto mm. eh, que aí é máis bueno, non ten competencia destacada... aí hai é a máis destacada todo, de todo lo que Sí, o xente, sí, sí, por a súa claridad, eh por por sobretodo os seus artículos, e por a xente que que escribe nela, ¿no? E ten unha trayectoria moi importante, ¿non? Desde desde desde de, comezo a que que, que foi fixe, que se fixo a Cyclostil e agora con pois unha edición fantástica que Sí, non, un... hombre, custanos La verdad, cada vez que hacemos, os digo, oye, este año no sé si podremos pagarla, porque cada vez tenemos menos cartos, ¿no?, bueno. pero... Bueno, nos, de unha maneira, digo, se si, pues, si nos falta a revista, entón é si es que estamos mortos É entonces... un esforzo, un esforzo grande, claro que sí un esforzo moi grande sí. Entón temos que intentar que non no, no, intentar editarla a cada ano porque non quer dizer que morremos entonces claro. <risa> non, E iso é deixar constancia física e, de, e arquivo, pues, claro. arquivo para que toda a xente conheça todo o que se fixe durante todo o ano e o que se ten previsto e, todo, Efectivamente, e, e, eso, sí, sí. Eso é moi importante no, claro, sí penso... A ver, eu sei que agora las nuevas tecnologías porque afan eh bueno, todo por, por internet o lo demás que mm. también también no pomos, pero es como a xente que quere verla físicamente tocarla, abrir as páginas ver eh, sí. entonces tocar papel, tocar o papel, yo penso que que encanto... Dicátelo estoy a por menos intentaremos facelo hacerlo de esa manera, ¿entiendes? los bueno, que venían detrás, como dice o refrán, que fagan un que bueno, pero hay que hay que seguir, hay que seguir na teima, hay que seguir na luta... Eh, eh... Bueno, pero xa somos, que digo, ya somos un poco viejos. Bueno, eh... nada. Dice, sí. Somos... Con, eh, xente con experiencia e eh, nada máis. Esa. Ah, iso sí. Por eh, <risa> suposto, con nosos conocimentos, <risa> hai moita xente nova que ten outros, pero esa, a experiencia ¿verdad? non, tal vez, pois, pues, temos normais, iso está uh -huh. claro. <risa> pues, <risa> o que eu queria dicir era que hai dous centros aquí uh -huh. que eu me fixo neles, aunque parezca que non, pero está Rosalía e máis a Adilleida que son referentes ou demais. Sí, sí. Sí, seguro que sí, seguro que sí. É un recuerdo, creo que xa un abe comentei que a nosa revista eh é un recuerdo nun viaxe que, que se fixeron a Argentina naqueles congresos que facían. Sí, sí. Sempre que van ordeixeira, conhecían ordeixeira pola revista que se publicaba eh, claro, neles. No, no, sí, si. es eh, eh, eh, decir, o esforzo que se fai, que sí si que disti que é moi caro porque porque como oh, dicíi si, os, si eh, si. os cartos, pois eh, son cativos. Son poucos, pero o esforzo que se fai paga compensa claro precisamente si, porque claro en realidade si. eso é unha carta de presentación extraordinaria, claro. Sí. Sí. Es. Además a participación de, de, de grandes firmas no, eh escribe moita xente, escribe muitísima gente eh, bueno, entre socios e gente que non é socia, ¿no? Claro, sí, eh, sí. fanse artículo artigo moi moi moi moita eh, a ver, que está moi ben feito, se sí, entende, é de poesía, sí. calidade de revista, sobre todo que so é imprenta a nos costas, nos, pois pues, a verdade é nos bastante diñeiro, pero bueno, o que digo. De momento vamos a intentar facela hasta que Hasta que podamos es. Toco corpo aguante, es. como se suele dicir es. Muy ben pues muy muy bien. Bien. Vale, pois eh, Eligio, que teñades moita sorte Que o pasedes moi ben Nesa grande festa da matanza do porco eh, Darlle os nosos parabéns A ti e a todo o equipo que levades adiante eh, Continuade, veña Faced unha proposta Para unha nova xunta directiva Que, que continue con a mesma teima De traballo eh, extraordinario Que estades a facer Ya, muy ve. bien, pues, pues muchas gracias por, por vos apoyo eh, y voy a seguir trabajando por la nuestra cultura que el programa también es muy importante para todos los galegos que estamos aquí en Cataluña ¿vale? en Muy bien, muy, bueno, muchísimas gracias Pues, gracias. El, pues el... una aperta para todos vos eh, para todos los galegos de, que viven aquí en Cataluña Muchas gracias Deña, ah, Una aperta grande, tal, hasta luego Hasta, hasta luego, chao despedimos el hijo de música veis no hay canto tan hermoso sino como un asugio ante a L'Egos no baix Rádio Samboi 45 Anys amb tu De dilluns a divendres D'11 del matí a la 1 del migdia Us espero al Dias de Ràdio On l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes Radio Samvoy días de radio amb Mónica Santa psicologia, estètica redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magasín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar amb Bernan Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. I Radio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Galegos no baix. xamos a música para recibir a unha poeta que temos que felicitar a Alicia Louzao que naceu en Cerrón pero que además es una filóloga, una profesora y una escritora galega y también escritora en Ningo Castellana y Alicia... ¿Pero esta escritora tuvo tiempo para ir a discoteca? Ah, no lo no sé, vamos a saludarla primero después comentaremos, eh, preguntaremos cosas <risa> Muy buena tarde, Alicia Hola, boa tarde Benvida, muchísimas gracias, feliz ano y felicitaciones por ese segundo premio Rosalía de Castro de Cornellá Grazas, estou encantada Nosotros, tamén, porque Formas parte dunha nómina de galegos Bueno, de poetas sí. eh, que, que, que, que, bueno, pues de Eso, levamos 39 anos facendo Este, este certamen E ti, pois eres un, Unha aportación máis Ao noso Gauciño da area para a nosa cultura Grazas, non hai nomes aí que verdadeiramente eu admiro. Eh, Dario Xan Cabana, por exemplo, <risa> dos primeiros, eh, Madriña. E eh, ti eres unha máis, o sea que... Bueno, boa, muy, muy, bueno, hai diferencias, hai diferencias. Eres, eres unha nova, boa, porque... Estivo aí entre o primeiro segundo, que deu o segundo a final, pero sí. un, a, a primeira noite do rei centolo. Dicía o xurado sí. que destacou neste conxunto poético o celmoso diálogo comito artúrico, mm. entretecido sí. cunha estética neopopularista, de novo cuño, que por veces se ganduxa con irixacións neotrobadoristas mm. para compor un universo lenda histórico de linguaxes subterráneas e fulguración íntima unha eh, explicación que parte do xurado tuvo moito moi que traballar para pues, a, pues, tuvo que dar ya sí. a cachola como se fue no no, no, sí, no, sí. sí, sí. para elegir cada verba exacta sí, sí. Eh, vamos, eh, sí, sí, houve unha lectura bastante fonda eh, sí, sí, sí, ale, alegreme sí. moitísimo eh, ese reicentolo deuche moito que facer A, a ver, é que é unha lenda que eu escoité de nena sí. eh, pois estudando lingua galega, eh, vamos, eh, lingua e literatura galega uh -huh. no colexo. Eh, sempre a ti vengo, pois non sei, o desexo uh -huh. de, de visitar a COVA, eh, mira que eu son de Ferrol, eh, uh -huh. bueno, teño familia Miratuxa en la LIM tamén, pero... Pero vamos que luego está ahí a Ocarón, que tampoco es sí. muitísimo trayecto. Uh -huh. eh, pero pero nunca nunca acabei de ir a rescatar a Mafalda, uh -huh. a Mafalda. Eh quedou meses entre como eh a cousiña e eh, uh -huh. de decir, oh, encantaría, me encantaría me uh -huh. Ira a cova, entrar na cova e eh, uh -huh. ver esa, esa princesa aí uh -huh. de louros cabeellos peiteandos uh -huh. aí un uh -huh. peite de prata e eh, non sei, é unha cousa sabe que teño en de rapasa esa lenda uh -huh. eh si a máis a cova pois pues, a mí invita aí e non convida a entrar eh sí. soamente vin as fotos no Google, pero pero sempre tiren aí como un cousa de encantamento sí, algo oscuro que que eh. compría saber, non? Sí, feitiço, algo así, sí, Bueno, eh, eh ti non eres nova n dos premios porque tes acabado xa unha morea deles. Eh, en realidade súmase este como un máis, pero que te, te de poesía en Cambre, certame de poesía da Universidade de Salamanca, bueno, que sei Jovellanos ou ou a SEAP, é unha morea deles que eh, eh, incrementan a túa trayectoria e o teu currículum para que así, eh, traballar máis para poder editar, non? Mhm. Uh -huh. Claro, ¿no? Que os premios son a, pues ao final, pois pues, a batería, ¿no? Para uh -huh. para seguir que xente que non que non te coñece uh -huh. eh, acabe lendo a tua obra, uh -huh. eh, eh dándolle un valor, ¿no? Un otorgaño de aí unha... pues, isto de vos, creo penso que vos, pues, pois, non sei, xa sei que é moi su subjetivo, pero Pero, homen, cando acaban dándote a nova poesía, ai, que ben, que ben. Pois é trayectoria extraordinaria que eso, aumenta. Por eso que a poesía sirve por, para falar cos demais. Uh -huh, claro, sí, sí, sí, sí. A esa sí. creación, creatividade artística eh, literaria, faixe ver... Bueno, tamén traballas o, o aspecto literario normal, non poético? Eh, eh, o, o conto? Sí, por exemplo sí sí sí si, sí, ten alguna cousa en conto tamén, pero gustame máis o ton de canción, ese, ese, mm. ah. ese, sí, os sonidos da poesía, ah, eh, en la que nos contos un tamén pode facer, pues, de usar, usar as palabras, usar a escritura, pues, una mm, sí. bela, eh, por dunha manera, máis vela, por suposto, pero... Mm, A poesía pois isto é máis cómoda. Leixo que non, non teño nin idea de cancións, non non sei sí. sei compoñer nada, pero pero gusto demais. Sí, sí, sí. Fantástico, fantástico. É unha Outros un... compoñerán por ti, non te pregunto. No, no. A ver, lógico, a poesía ten te unha cousa que axuda moitísimo a a, compre... bueno, a propia formación de un que sí. eh, eh, eh, eh, ten esa musicalidade que busca sí. despois tamén a, participa... a a posibilidad de interpretación musical xunto co, sí. co texto, non? Si, sí, de feito Reis Santollo pois eh vai más eh cara a ese aspecto. Eh non, eu quería un pouco recuperar as cantigas eh, con, con esta obra. Uh -huh. Ou bueno, quizais eh, reinterpretar as, non recuperar uh -huh. porque nunca se perderon que estemos temos aí, uh -huh. eh gracias aos deuses, pero sí reinterpretar as de uh -huh. Uh -huh. Sí, porque, ademais, llun, eh, en cada un, un, o texto está eh, composto de tal maneira que ten o lado como se si fuera unha un, un, repetición un algo que fora, non sei como chamarlle eh, eh un, un estribillo, no? Eso, eh, un estribillo eh, sí, sí, sí. que que axuntas ao propio poema, ¿non? Uh -huh. Sí, sí, sí eh, totalmente consciente, sí, sí, sí. Uh -huh. bueno, que como se si se repetira varias cousas das que ti eh, propós na, na poesía, e despois repítese ese, ese estribillo fai de repetición, non? Sí, sí, non solamente o estribillo, un poquito tamén, non sei, unha especie de leixapensa aí, ah, por aí uh -huh. tamén, que, pero bueno, moderno, sé, non, sí, claro, claro, non claro. me lleváis, sí, pero sí... sí a tu sí, sí. creatividad de dar por para poder entender y entonces un, un, un, un compositor musical seguro que que que le uh, ese ese punto final, punto extraordinario para Agua. poder espectarlo A mí sí. encantaría. me encantaría, vamos, alguien quisiera acoger a cintolo, eh? no sé, eh, acompañarlo con una guitarra o que sea, claro, un piano, no, no, no, no, no, Uah, mía, estaría claro. sería hermosísimo. Sí, sí. Onde van as sí. nenas que fosen pola longa Noite de Vermella? Que, que... <risa> esas, esas nenas, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Pola Noite Vermella é musical. Claro, claro. Sí, <risa> señor. Fantástico. Así, mm. así sentadiño preto mar, mm. e cunha guitarra, iso sí. estaría moi ben. Ou un violín. Sí, sí, sí, Ou sí, tamén sí. un violín. Ten... Ou con moito público, en, en, non tamén. sei. O... Que está esa sí, sí. aí, xente bailando sí, sí, nunha praza. Sí, sí, porque, porque estes estribillos que lle se si, si si non coincido co nome, estes estrevillos poden podense transmitir directamente ao poblo, ao, ao, ao, ao público cantalos, ¿no? eh, sí. Claro, é que bueno, é feito que a poesía xuriu de maneira oral, ¿no? A xente repetía os textos, repetía os textos e logo pasaba os textos aos netos e así eh pois eu comezo O, pois non sei, por exemplo, en clase falamos moito listo, eh cando falamos de poemas e tal, se eu comezo a dicir, pero mira como beben, pois todo o mundo eh continua, yo eh, os os peixes do río. Sí, sí, o sea, sí. é eh, que a música axuda a hora de, de memorizar, de estudar sí. os textos. En música xa eh, ti me podes contar, bueno, Carrapuchiña berbeña dun modo, sí. eh un contar feito outro. Então, claro, pero as cancións son sempre as mesmas, o cumpleaños feliz, sí. cumpleaños feliz, son as mesmas e iso é, esa esa música, a repetición, si, sí, a esta a este cuidado que ten que teñen os poemas, as cancións. Sí, sí, sí. Mira, eu estando no hospital que un varias veces, sí. en eh, veo un rapaz, un rapaz de unha rapaza. Tén unha guitarra e un violín e viñan a tocarle pois os pequenos sí. e a unha señora por a súa enfermedade viñan a tocar con eso e dicen que a señora pasou a noite como xa pasara na gloria. Claro. Si si, hai persoas que que que teñen ese sí, esa sí. transmisión extraordinaria, moi verde. A min caían mas vacas, na que ve la señora e os chicos e a chica cantando eh, tocando. Tocan claro no, sí. Agardo tamén que a música fora a lerra e eh, non así eh... triste porque se triste, <laughs> <laughs> comprendo que a señora estivera <laughs> estivera tamén un pouco, sí. non sei. Sé. Sí, como, sí. tamén triste, pero se unha música alegre e tal, claro Sí, sí, sí, non, a música era alegre Claro, bueno. pois pues sí, pois pues sí Alicia, Entonces, sí. Eh, contanos parte da túa trayectoria eh, Escrita, ou polo menos, dinos como, como vai eso eh, Que tú sigues creando, sigues traballando Bueno, Hombre. digo eu, sí, sí, sí, alguna sí. cousa que tes prevista publicar Hoy, sí. ou non Sí, sí, pero visto teño eh, un libro que se chama Aquiles en Oporto, sí. que foi finalista do premio Donais, eh, do premio Mar Poética. Eh, pois pues, aí creo que de 2 anos, uh -huh. eh agora eh, publicarase eh, este ano con un editorial eh unha editorial chama mm, Páramo, un editorial tradicional. Eh, logo tamén eh este ano en duas antoloxías, uh -huh. unha antoloxía en eh, eh, Sobre poetas gregos uh -huh. Gustave moito todo o greco latino E agora tamén estou Comenzando a, a, a Aprender tamén de mitoloxía Nórdica uh -huh. o sea, estou, uh -huh. Uh -huh. estou todo o día aí A marra deña venga a mitoloxía Encantame eh, ao pasado vamos. Uh -huh. eh, E logo tamén Participarei noutra Antoloxía eh, Que é unha antoloxía De poesía un pouco mm, de, gamberra, por así decirlo. Sí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Eh, non tenéis nada que ver, un antoloxía coa outra. Unha uh -huh. é greco-latinos, eh, bueno, sobre sí. todo grega, eh, con safo de protagonista, e a outra é un pouco máis mm, xogo, non? Sí, eh, sí. Así machaque. Eh, o okay, que, perdón? De machaque, digo eu, é deso de, de, de, de, de que que lle gusta ao a a a, a, eh? a, a, a mozas arm, que cantan dice, de de eh, eh, como a da, a da Motomami ou a outra que, que... bueno, non no, no sei se moto, moi Motomavi ou pois non sei, mm -hmm. sei, sí, bueno, por que non pode ser que é unha especie de totum revolutum. Eh, eh cal autor participará cun poema que, uh -huh. que eh, o, o que ten que ter de, en común é que eh, ten, ten que ser un poema que unha típica persoa que ten así unas poucas nocións de poesía diría isto non é poesía pois é ese tipo de poema non é? Sí. Eh, entón bueno pues eso, é máis un xou, un divertimento e outro pois é pois, eh, máis clásico mais... Mais, mais mais mais fundamentado que que queres decir, non? Si, si, si, é é, é, é, distinto, é un, un romper co co, uh -huh. co, co non? Si, sí, iso é, outro é máis romper e xogar, e tamén a a linguaxe tamén está para xogala. Eh, claro. entón pois os dous uh -huh. proxectos a mí gustánme, vamos por un por unha maneira unha e por outra maneira outro. Así que estou contenta en eh, que xa estamos textos listos e agora eh, pois agora só so queda que que imprima, que publiquen e outro libro, pois igual que estou pois agardando a ver cando cando sairá. Uh -huh. eh, e iste de, de Rosalía de Castro tamén pois a miña idea é eh, pois soxala que alguén eh que o completalo e publícalo. Ampliálo e completarlo non? Claro, iso, ampliálo e eh, publicálo Moi ben, moi ben Pois, é de onde sacas o tempo? Porque ti te estás como profesor É o que eu xe queria preguntar Ai te, tempo ah, para discoteca? Pois pues, non, non, para discoteca ningún tempo eh. Eu sou xa unha persoa de, de ler, estar aí Agora estou lendo un libro precisamente De mitoloxía clásica uh -huh. eh, Outra vez, máis mitología Eh, claro, claro. fixen agora un curso tamén de mitoloxía mitología eh, <risa> con Paxineino co, co, pues, co Instituto que son profesora de, de lingua, liter, lingua literatura castelán sí. eh, estou así eh, oh. de, de feito debo decir que eh, xa, xa que estamos a falar que, que este premio de verdade foi o que máis me entusiasmou porque este ano tiven a sorte de, de que obtiven outros dous mm. acadei dous de, en Asturias Que, mm. Bueno, pois pues eh, eh outro en, en Andalucía Eh, claro. pues, sí que sítios moi diversos. Muy bien, Pero ¿sí? es que este em eh, xusta o rematar o ano, xa estamos aí sí. sí, a piques de estábamos a pique xa de tomar as uvas e todo. máis ilusión. De, sí, de <risa> su <supe> a <risa> chamada o premio, boa madre mía. Moi pues para sí, nosotros sí, foi sí. un placer bien. e che digo, volvo a repetirche é unha honra de verdade que si. Sí. Ah, es que unha unha, unha, unha preguntiña que, que que che quería decir Resulta que de, Claro, os escritores fan eso, non? Porque sí. como nos dicía Armando Requeixo, precisamente eu el, el contaba no, no, no, seu, no, seu, no seu libro que nos presentou literatura, bueno, pois, pois resulta que dicía moitos eh, creadores poéticos e creadores literarios eh, son no porque leen moito. E Ti claro. por eso estás lendo claro. para despois crear, non? Claro, a ver, a mí min una cousa eh, falando isto exactamente, teño un exemplo eh, sobre as palabras de Armando Requeixo é que o libro este Aquiles en Oporto eh, no meu caso eu eh, escribino, cando estaba visitando Oporto, estaba lendo a Ilíada, así foi oh. estaba lendo a Ilíada estaba en Oporto nese, nese intre, eh, foi unha cousa complementario, pois non? lo máis natural Sí, pero o sea, se pero complementaria día, ¿no? porque Porto tamén tengo a súa o seu engado, Ah, vengado, claro, ¿no? é unha cousa de abandono, no sé, está todo moi abandonado, tal sí, uh -huh. sí, Está, sí, sí, É sí, un sitio Unha son interesante, sí, sí, sí. Para escribir sí. Eh, un pouco a Ferrol tamén. Algúns algunha zona de Ferrol. Tambén son un pouco románticas, pero románticas nesse sentido non de amor, senón románticas de verdade. Sí, sí. Claro, bueno, ademais, os que lle queren ver a Ferrol o, o, o lugar de traballo de moitísima xente nun momento determinado que non tiña nada que ver con, con ese, ese Ferrol que, que bautizaron outros. Exactamente. Non, no, no. no, no, no, non, non. Pero hai que ter en conta que ese que bautizou a Ferrol Naceu na Ría, eh? Ah, sí, non era... Sí. Non... <risa> non era de, de, de ningunha parte. Sí, sí, sí bueno. Sí, bueno sí. O case, o refírome a que ese engado que Ferrol transmite polo feito de, de, de que, bueno, un, ese romanticismo que te, ao que te, te refires ten moito que ver con moitísima xente que traballou aí, que, que, que foi, foi un, un centro de traballo enorme, non? Sí, sí, agora, pois, pois, non, non é tanto se sí. máis ben que non hai tanta tanto comercio, sí. moitas mm -hmm. andanzas están pechadas tal. Entón, por iso eh, se me lla pues, un escenario perfecto para alguén que está perdido sí. eh mm -hmm. camiñando aí como estaba pois pues, ou está a lo menos o meu heroe o Aquiles heroe que que fabriquei ah, eh, sí. está así como buscando un hostal onde sí. onde dormir sí. eh, sí. eh sí. Pois en vez de ferrol foi, en lugar de ferrol foi, foi o, porto. o Porto Pero iso, pois, eso o máis natural do mundo, non? Como oi sí, sí. Armando claro. Requeixo Un le ao final, pois, porque lees, escribes É sí, normal sí si, sí. Sí, sí, leer, leer moito para despois para reconvertir o teu traballo Que, que axuda precisamente a crear, non? A, claro, a, claro a... xuda... Lendo, le, le, eh, como se si buscara a súa outra vida Sí. sí, bueno, sí, totalmente De feito, creo que cando un menos le sí. O alo menos no meu caso é Precisamente cando estou viaxando sí. Así, moitísimo Que, que tamén Aí sí. non leo tanto eh. Sí, pero tamén estás formándote, non? Pero claro, está... claro, estou esto, esto recolhendo moitas ideas Claro, claro. é, é unha lectura do mundo sí, sí, Non sí, tanto no? lectura de páxinas Non lectura da terra uh -huh. eh, Sí No bueno, caso do Cintolo, pois, claro, axudou moitísimo a bagaxe que temos non? de cantigas cando as estudamos no colexo, e logo, pois, no meu caso, a min me gustan. Entón, pois, sigo lendo cantigas... E a, a, a imaxinación tamén, non? É, a imaginación, claro, e logo a imaginación que teña cada un, claro, claro, tamén. Eh, eh, quería preguntar unha cousinha máis eh, eh, tes previsto xa que falas de, de viaxe tes previsto a chegarte por aquí en algún momento en Cataluña para por exemplo coa, coa nova publicación túa o mellor presentalo aquí nós temos unha festa eh, en, eh, sabes que é bastante famosa aquí no, no o San Jordi o San Jordi que, que o mellor podías aproveitar ese, eh, ese momento para eso pois darlle o aos galegos do Mediterráneo a nova tú a partir algunha das túas creativas creacións a <ríe> ver parece me ben a ver a min gustala máis Eh, me gustaría me ir e eh, viaxear ata ata Li, eh, pois pues, co libro completo publicado de todo eh, e, yo, eh, a, a sí, a editorial a ver. Che, che facile... a ver, a ver se si a editorial, eh, que unha boa maneira procura, eh. claro, sí, editorial sí. que che procure un, un, bueno, un una fin de semana o, claro. o, sí, o, sí. O para e entonces eh, ti avísanos, nos damos lle publicidade sí, na sí, sí. radio e ao mesmo tempo pois pues, achegámonos sí, sí. para, sí, para que que nos asinas un, un, un hay editorial sei fillo sí. eh eu vamos encantada eu fago claro claro, mm -hmm. claro claro claro. a además, ver se hai fillo además ademá, además teríamos de ca radio tamén tamén tamén mm -hmm. a radio servirá para poder comunicar eh, eh, e informar sí, ¿no? ¿no? desde o traballo lógicamente si sí, que sí, bueno. a radio moi máxica pois pues, a, a, a eso pregamos, o, o a maxia da, da comunicación que eh, algunhas persoas din que eh, que bueno, que non que no está moi cómodos e, sin embargo, para noso esta comunicación na rádio, aínda que non nos vexan, é suficiente como para que tanto? por, por ese a comunicación é, é un elemento extraordinario para que a xente coñeza parte do que nos cre, pensamos, do que nos cremos, e ao mesmo tempo de recoñecer aquelas persoas que como a ti, pois pues, están transmitindo os seus coñecementos. A, non, a radio, a verdade, creo que é mellor compañera que a televisión É moito for... máis envolvente, misteriosa, mágica todo iso Porque a televisión tens que estar vendo E a radio escuítala Sí <risas> Escoitantes, nos chamamos precisamente os nosos seguidores escoitantes Son escoitantes Escoitantes, la, bueno. escoitantes claro Sí, sí porque non é mesmo... Oír que escoitar. No, no, no, no claro no. que no, no, Por eso, por eso puntualizamos o asunto, ¿no? Bueno, claro. Alicia, se si tes algunha cousiña máis que decirnos no sei se si tes algunha novidade, gustaríanos dárgela a conocer a todos os galegos do Mediterráneo, e nós outros facemos constancia do que tú nos informes, ¿vale? Vale, pois pois agora mesmo pois non bueno, eh voi, pois creo, non, oh, en febreiro eh, Formarei parte De un festival de poesía que se chama Vociferio, Vociferio. pero en Valencia. Vociferio. Está preto, está preto de, pues non, de está moi lonxe, non está moi moi de nosotros Pois entonces co <risas> intentaremos, intentaremos contactar contigo para que nos fales de esa experiencia. Sí, sí, é un festival bastante chulo, eh mm, sí. Ah, claro. irá moita xente. Vale. Vale, pois pues, pues, xa mmm, disen febreiro, non? Sí, é febreiro 27. Vale, febrero, vale, pois pues, pois pues a eh, aquela un... data, pois pues, intentaremos conectar contigo para que nos vales desa experiencia desde traballamente, eh, vale. de, de Que seguro vas a disfrutar. Deu eu de garantizo porque nosotros somos Talismán para as persoas con que, que entrevistamos. por ah, tanto, por <ríe> por igual, tanto irás pues, moito éxito. Todo Talismán é benvido. Vale. Una aperta grande. Muchísimas gracias por aceptar a mis niños. Gracias a vos. Una aperta chao. grande. Ya está chao. otro momento. Adeus, otra, chao. gallegos no baixo Choceari, soñarive voleu tamen meter o sol e campaiñas de prata. Ben o sol e de prata. me matar a min e vista dos teus ollos basta. Para me Estigo y a lúa secretaria. Estigo y a secretaria. Esta noite che darán bandeita e parola. Esta noite che darán e parola. que a gaitalegra y alegro seu tocaré. Pin que a gaitalegra y alegro seu tocar Pin que a gaitalegra cando a mí me fai chorar. Y que a gaitalegra cando a mí me fai chorar. Sei que cantas swinge que zapende a rumba. Sei, sei que canto swinge que a rumba. Eu aprendí mel rumba, ti que gran fortuna. Eu ti que gran fortuna. O castaliano ouriso ten moita gravidade. O castaliano Quem sabe mais aprende, quem mais aprende mais sabe. Quem sabe mais aprende. Baixamos un pouiño música, non? Sí, vamos a recibir a, primer, a a a Carmen Gómez, sí, que sí. ha a gañadora do premio de Ros Rosalía de Castro de Cornellá o 30, o 39 certame Rosalía de Castro de Cornellá fue gañador precisamente Carmen Por... Carmen Ostras. Gómez. Vamos a saludarla. Muy boa tarde, Carmen. Moito boa tarde a todos o programa. Ben vida, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por ese primeiro premio que acadaxe con un traballo que presentaxe eh, eh, que o, o, o, o xurado celebrou non un xeito determinado pero é tipo de non falar moito delo. Chamase eh, o título do teu, do teu traballo é eh, ELAS. Si, sí, ELAS. Mm. Eh, primeiro agradecervos outra vez que me convidára por segunda vez y esta vez muito máis contenta por acabar o primeiro premio claro. e é unha honra estar aí con vosco pois pues, a ver agradecerche muitísimo bueno, quer dicir reconques, pero xa co primeiro. Antes era un, un, un, casi por, por así un nomeamento, así, pero agora xa co primeiro premio. O xurado dice que que bueno, que un, un compromiso cuidado com, permite al, un horizonte de esperanza, aliento o poder de imaxe suxestiva e innovadora. Non sei, todo o que dixo o xurado ten moito que ver co que ti traballaxe non? Elas ten algo que ver con coas mulleres, lógicamente, non? Sí, bueno, pero mm, eh o xurado mm, especificou que eran as mulleres do mar. Sí. eu unha vez que me puse en contacto contigo, dicin que, que era pava, sí, sí. pero había un así, unha, un, Era un recoñecemento a as mulleres do campo e do mar, non só sí. as do mar, sino as do campo. Sí. cando escribía, eu estaba pensando na miña avoa, que claro, a súa claro. vida traballando, sí. e o xornal, e pensaba nela e en todas as mulleres anónimas que traballaron mm -hmm. e que aínda traballan sí. desde antes da saída do sol ata máis a do golpón entón, sí. a miña intención sin me permitido é que, bueno, concibín unha especie de motín a historia sí. e eh, eh, rescatar sabe, desde da escuridade onde foron eh, sí. viven, e vi, vivimos ainda recluídas tantos millares e de alguma maneira devolverlle esa voz e mm -hmm. no? reivindicar a súa identidade mm -hmm porque non deixon de ser parte da memoria colectiva eh que xa rescataron poetas como San Altorres, Chuspatto, Ana Romaní ou Olga Novo. Non deixo de ser unha unha unha unha muller, unha figura que, que, que simplemente xe a súa a súa estela, a estela destas de mulleres que que teñen un lugar aí no na, na noso na nosa, bueno, na na noso mundo literario reivindicación das mulleres en todos os sentidos polo, polo, como traballadores e como espacio que que ti refires, bueno, o, o xurado falaba de de de das mulleras do mar, pero que porque, porque mencionas nun momento eh, que dan, que xa non quedan redes nos peiraos, nin nas alpendres hai gazas, mm -hmm. pero pero os alpendres precisamente non están no mar. Mm -hmm. Eh, Precisamente, por eso tú puntualizabas que eh, un, un, eh, eh, no é sé, unha homenaxe as mulleres en todo o seu conxunto mm -hmm. non, non mm -hmm. especificamente do Mar. Sí, a ver, eh, o, o da referencia ao Mar mm -hmm. é que é unha referencia tan masculina, non? Co a personaxe de Ulises, mm -hmm. igual que o do Lume, non? Cando digo de o Lume, eh, ainda non se extingue, mm -hmm. o Lume que roubou Prometeos, Deuses mm -hmm. para rotarlle dalle los hombres. Entón, é como unha especie de resignificación des símbolos, sí, ¿no? Que uh -huh. eh, eh tamén están apropiados, que se apropiaron por pues, na historia e uh -huh. na na mitoloxía por por por personaxes máis masculinos, bueno, por pues, eh devolverlles tamén a que eh, con eles facer un desexo, real un desexo, ¿no? A rebelión das mulleras contra a servidume, contra a asinación e contra o silencio. Uh -huh e entón que las decidísen o seu propio destino. Por eso, no, realmente, non deixa de ser un desexo, ¿no? de que esas mulleres que foron condenadas ao estroacismo e ás escuridades, pues, pois que saísen, que saísen do, con o seu propio pé, uh -huh. eh, plenamente conscientes, e da resistencia, xa digo que é un desexo, e que, que, que se liberarse, e ¿no? uh -huh. entón, seis en do ao espacio exterior. O espacio exterior sempre representan a liberdade eh uh -huh. e, e, e elas sempre estaban estiveron sometidas ao espacio mais doméstico eh uh -huh. e, e então, bueno, pues então era unha, unha maneira de de resignificar todos esos referentes uh -huh. que na historia, na poesía e na mitoloxía por pois sempre están máis asociados, máis ligados ao mundo masculino. Entón Por iso. Uh -huh. E que ademais, elas elas, como ti dises, elas son as que reinventaron o traballo, bueno, foron capaces de de, de, de, de, de manter o, o a propia familia sí. eh, eh, tanto as vivas do mar como decía Rosaria como, a, uh -huh. a, como as propias mulleres do, do interior uh -huh. que non teñen nada que ver precisamente con o mar pues, as labregas, as, as labregas lógicamente, quera. todas elas son as que mm, foron uh -huh. referencia para, para moitísimas familias si, sí, sí. sí, claro por eso elas Elas, bueno, eu estou falando tamén do mundo que coñecín ainda. É claro, dicir, ¿eh? a miña aboa e todas as mulleres da, da aldea onde, onde nací, onde pasí os meus anos, ata que marxé a Santiago, eh, eh, e vin que non eran reconhecidas. Esas mulleres estaban, eh, ocupaban varios espazos, o espazo doméstico, da lareida, la do lume, da criança dos fillos, despois ian traballar ao campo, sí. eh, e despois volvían a, a a un espazo, a ver, moitas veces, por exemplo, a miña nai que traballou en tres espazos, no ámbito doméstico, no ámbito do campo e no, no ámbito industrial. Sí. E entón sempre recuerdo con sempre desperta, levantándose uh -huh. moi cedo e, e deitándose moi tarde, sí. sempre sacrificada. Uh -huh. Entón, bueno, pois pues, eu creo que é necesario nós como fillas letradas xa que, que puideron o E, ir á escola e sacar unha carreira, de alguna manera temos unha obriga, temos un deber aí con elas e mm. xa que podemos escribir ou e de alguna maneira, pois, pois eso de sacar da súa invisibilización. Mm. Eu creo que en, segue ser necesario, non? Da que palse que xa é un labor mm. eu continuo, pois eu creo que, que segue a ser necesario seguir seguir aí na, na loita porque aínda existen moitos mundos escuros, non? E moita pois no, moita, moita servidome. Por eso digo eu moitas e das veces, que o meu compañeiro mo ten escoitado moitas veces, que que sería Galicia sin as mulleres. Élo si. Si, Claro, que sí, que sería Galicia sin as mulleres que serían tanto universo inteiro, digo eu. Sí, que as no? mulleres agora se botasen a folga pois isto revertaría Desa, desastre, desastre Sería, total. seria un mundo difícil de, de habitar catastrófico e, sí. un mundo catastrófico bueno, en realidad ese teu traballo bueno, cumpliu o desecho ou polo menos o, o, o, as expectativas ou xurado el elísi uno y entonces pues eso bueno, ti formas parte Estoy muy contenta. Estoy contenta, de formas verdad, ¿eh? parte desa de de nómina de, de escritores oh. galegos que bueno, de poetas galegos e eh, non galegos que que, que que bueno, pues xa levan 38 39 anos. Sí, y, sí señor. Ahí para, que leva o nome de Rosalía de Castro, que por aí é eh, unha figura eh amada. É moi respetada claro. Es é o símbolo da de por excelencia da, da, do noso universo poético que se son a muller que nos que nos represente. Claro. claro, claro. Bueno, eu, pues, digo, sí. eu digo a señora ti pues, ti sí, sí. eres unha chama mais un, sí, un, un, señor. Un, un, un... Sí, non unha sí, sí. vela, sino unha chama o Unha ah, chama, sí, señor sí, sí, sí. Bueno, pois pues alegro-me alegro moitísimo Bueno, e estás pendente de seguro que, como a tua creación poética, acabo de decir que este unha das túas aportacións, te, seguro que estarás preparando algún traballo conxunto para poder editar, non? Bueno eu sigo escribindo, mira, desde que non sei, desde que teño uso de razón, que sempre quixen ser poeta, mm. eh Eh, eu deceito de escribir permítígame pues expresarme comunicarme ah. eh, que en o lese, agora sí que empezó a bueno pues a presentarme a concursos eh, bueno cha gañei algún concurso cando era cando estaba no instituto pero bueno no tengota relevancia pero sí. bueno pero... durante unos anos aquí empecé a escribir y agora bueno sigo ahí sigo ahí intentando e eh... eh, claro, agora estou resultante, sí. verdade, estou moi agradecida. Bueno, Así, eso eso tú... ten che que servir para poder decir, bueno, pues agora vou a a a recoller sí. o, o, o, o eses eh. escritos que teño aí esgazados entre como disti que que por aí escritos por juntalos e facer unha recopilación, non? Debería, eso debería. xa eh, teño algo aí, pero bueno, Eh, tampouco teño, no sei, un objetivo inmediato. Ah, sí, no. seguiré presentando e ao sí, como sí. agora tampouco é, anal, tampouco é urgente, non é ahora, urgente. Pero é un aliciente, porque... fui... O feito de ter gañado xa algún premio Pois pues, entonces que eso dá xa aliciente Para decir: bueno, sí, pois pues, algo, algo Mal non o estou facendo Cando en realidad pues, hai xente que, que me valora E entón pues, podes amosalo a, a todas as persoas En un momento determinado pues, eso, eh, Convertilo en algo Que, que, que podan disfrutarlo todos Os que queiran mercar o teu E sí. Irei petando nas portas das editoriais <risas> a partir da árbora sí, eu, eu a cada escritor ou ben poeta ou eso dois moito valor mm. teño eh, porque son é xente que poden falar cos demais bueno, esa transmisión de, a súa creatividade é precisamente transmitir claro que sí, sí, sí, sí. Bueno. bueno, eu creo que nas escolas eh, é necesario fomentar a creatividade en todos os aspectos. Eh? Sí, sí. Porque eu, eu creo que eh é, é un campo aí, é unha plataforma para que as para que os adolescentes e as adolescentes eh, se expresen e e e, e e aprendan a respetar e, e a a considerar é, é... Outros, outros mundos, e uh -huh. eu creo que sería aí, esa é un pouco unha materia pendente. Uh -huh. Unha materia pendente porque eh, eu sei que que agora acabo de jubilarme, pero levo moitos anos aí dedicado ao ensino e sei que a maior satisfacción para esa para ese colectivo precisamente é o feito de crear mm. o crear e escutar os dos compañeros, compañeras e, sí. e, e, e ao mesmo tempo poderse expresar. Ao principio uh -huh. custa un pouco porque bueno, pois pues hai que romper ese medo escénico pero sí. despois por propia experiencia digo é, é un mundo satisfactorio tanto para que en intermediario mm. ou xa os camiños como para que crea Claro, aparte de iso, vale. o que é importante é saber que todas as persoas que teñen imaginación e son capaces de crear aínda que se xa pouquinho é suficiente para decir, bueno, pois pues, aquí estou mm. eh, eh, eh, eh, a aprenderlle ou desexarle de, de, de a que as persoas que queiran transmitir cualquier in, invención propia, é, pois é. que apoidan eh, deixar plasmada no seu escrito, non? Exacto. Sí, sí. Exacto. To, to, todo o mundo ten imaginación, todo o mundo ten algún tipo de talento ou habilidade creativo, se si non é nunha nun campo, en outro ámbito, pero todo o mundo, okay, que é eh, que simplemente pois pues empurrar, empurrar sí. para para descubrir. Exactamente. Sí. Eh, por iso, eh está necesario sí. teatro, literatura, poesía. Tamén lle a plástica. Tamén ¿no? lle das entonces o, o, a, a, a prosa. Eh, no, no, no eu digo, no, eu traballei moito nas na, nas aulas. Ah. Traballei moito e algo de prosa tamén facía. Eso está claro. Pero non sei, eu sempre penso que que as aulas son un, un campo de un laboratorio un claro, laboratorio sí, sí. de, de unha forma, forma de transmisión extraordinaria claro que sí claro, sí, sí, sí. sí, sí. sí, claro non as clases inevitablemente tens que dar clases sí. máis tradicionais, uh -huh. basicamente porque a memoria tamén hai que ser citala e hai que, uh -huh. pero despois hai un non sei porque agora me centrei tanto nisto porque eu sou unha docente nada e o meu ámbito uh -huh. de Natural era era aula, non o extraño agora, eh, mm -hmm. que me acabo de xubilar, eso estaba na carta. Pero penso non, que, que teño moito cariño, teño moito cariño o, o, o, o labor de todos esos xanos. E entón digo que falta un poquinho máis de, non sei, Falta potenciar, potenciar, potenciar a creatividade, e ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? promocionar, promocionar mais... na escola, nas escolas, eh? en todos os sentidos, tanto no instituto como no, na primaria. Uh -huh. co, eh, eh, sí. A precisamente... máis é unha forma de comunicación extraordinaria non? Sí, sí, de comunicación e de, de aprendizase para poder optar os seus propósitos itinerarios leitores. Quero uh -huh. decir, non só escribir, sino tamén... Eh, reescribir a, a, lendo, ¿no? Uh -huh. Eh importante. Pois, pois, pois, pois, eh, volvo a repetirte as miñas felicitacións, as nosas felicitacións ah, por ese pre, primeiro premio que que seguirás con, con si, si seguirá, seguirá seguirás, con más premios. Si, sí, porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos, ah, xa o sabes. Ah, si, si, si. Por no, tanto, tamén Por eso, por, <risas> por lo tanto, eh, eh, moitos éxitos. e eh, ben vida a ese club que no que nós tamén estamos. Exactamente. Ese, ese, un benvido ao club, de, ese club de de que <risas> m, bueno, pois desechamos que disfrutes eh, e por moito tempo. Pois a ver, o mellor é eh, que se cadren algun ocasión algún ano máis dentro de tanto, pois pues, eh, volvedes a estreitar. Bueno, eu vou ir a, en, en, dentro de de dos meses, así de a Barcelona e se podo Paise non lo saber, paise non lo saber eh, polo menos tomamos un cafetiño ou eh, enseñamos si, che, o parte do que nos facemos, facemos de, de este grauciño d'Area que aportamos nós outros aquí para os galegos do Mediterráneo. Moito, moito la vozo vos, de verdade. Eu tamén quería recoñecervos o voso traballo porque é inmenso. Vale. E, e seguir aí fazendo parte que pois pues, está Está ben. Pues, gracias eh, ben. Pues, eh, parabéns, parabéns, Carmen. Eh, estou encantada. Eh, si non deixes de, de avisarnos cando veñas, eh. Si, si, si, si. Despedímonos con música para igual que fixemos para recibirte eh, que, que bueno, volvamos voltar vos volta a dicir che felizano. e feliz un aperta toda A Igual, gente que sí, estouita de que y que fai posible ese programa. Muy bien. Vale, grociñas. Grociñas, hasta logo. Aña. Algo de para algunha la la la, la la. la la. No ga te espero con nosotros no andabe por lo refa e ch amarelo. Alela le lalela le. Alela le lalela le. Alela le lalela Galegos no con Armando Fernández y Julio Cogil también porque vivo sorrindo también falas porque vivo cantando. bueno, amigas, amigos esto fue foi... Galegos No Vais ¿dónde? en Radio San Boy que nos escutan todo el sur fora de del sur de Cataluña uh -huh. también nos escutan fora y fora de España Tamén tamén é eh, polas terras galegas, mañán mañán remitirá seu programa en Galicia tamén, tamén. Bueno, sí. queridos escoitantes, eu desos que teñan unha feliz semana e que volvan a reconectar con nosotros o Vindeiro Xoves xves á mesma hora. A tamais guiasta, como digo sempre, que seixo descanso, a noite sexo o vosso descanso lle arrúa a vossa liberdade De coxoves que ven. Se canto. Eu canto e rio para matar o pranto E gosto muito de quem canta e rio Logo bem vez, por esses dotes meus Que quando canto estou pensando em Deus E quando rio estou pensando em ti Pranto moje quando nasço canto eu canto e rio para matar o pranto e gosto muito de que encante e rio logo bem bem por esses todos meses que quando canto estou pensando em Deus e quando rio estou pensando em ti Galegos Novax con Armando Fernández y Julio Coghill. Una noche no nada, una Una semana